grande successo di Clint Eastwood con il suo ultimo film Gran Torino del quale ha anche scritto la canzone dei titoli di Coda l'ha anche cantata peraltro e per incontrare questo grandissimo artista ricordiamo nato con Sergio Leone e gli spaghetti western proprio qui in Italia abbiamo mandato Massimo Maria Ciamberlani perché Clint Eastwood si trova in Italia all'hotel Excelsior a Roma e là c'è Massimo Maria per un'intervista esclusiva pronto? Sì pronto Sì eh, eh, Salve a tutti ciao Oddio. Greg ciao Lullo ciao Alex Sento veramente un Buongiorno, un, una cosiddetta caciara in sottofondo. Allora sono e vi per per la conferenza stampa del nuovo film di Clint Eastwood. E pronto? Massimo Maria. Eh, credo no. per per la sala congressi, credo che sia veramente un ci sia veramente un, un rumore assordante, ma come mai? Eh non so perché sono nel mezzo di un mercato. Nel mezzo di un mercato è pieno di gente, qui quindi non non capisco. Scusa Massimo bene. Maria, non ti sento, sento un rumore di di di urla, di di gente di qui, gente che vende frutta, che cos'è? Eh non non ti sento. Comunque sono qui nel centro del del mercato proprio di Roma, è eh, il mercato di Trionfale di Roma e sto eh, non... Massimo Maria. Sì. Scusa, sento un rumore, dove sei? Ma sei alla sala congressi? Perché detto sala congressi? Sì. Eh sì, alla sala congressi c'è la conferenza stampa del nuovo film di Clint Eastwood. Eh Eh, sì sì, c'è lì la, la, la conferenza E tu dove sei? Pronto? Pronto? Niente Dove sei tu? Ah, so, io sono al mercato, il mercato devo fare di Roma Al mercato? Sì, eh, per fare questo collegamento su un nuovo film di Clint Eastwood Ma perché sei al mercato? Eh, non ti sento E eh, non ti Clint... sento perché qua urlano Urlano da una cosa proprio... Cosa hai detto? Eh, pronto No, non ti esatto, sento. Un altro vicino a me c'è questo qui della frutta che è una cosa, cioè sc scusi, potrebbe Massimo Maria, eh, ma eh, perché sei sì. al mercato e non sei alla conferenza? Allora, vabbè, allora parliamo del film di Quintisford da questo punto. Eh. Cosa? Non ho capito, dicevo parliamo del film di Quintisford. Senti, parlaci del film di Quintisford. Hai detto? Pronto? Pronto! Ma perché sei al mercato, Massimo Maria? Eh niente, non sento. Non c'è, che mi serve, ti devo salutare perché non sento, perché non sento niente. Vabbè, parlaci del film. Che hai detto? Massimo Maria? Ragazzi, non vi sento, qua urlano troppo, mi spia. Ma perché sei al mercato, devi andare alla conferenza, Massimo Maria? Ci sono tutti, non vi sento. Ciao, ciao, ciao, ciao. No, mi dispiace, non ti sentiamo, dobbiamo salutarci. Ci dispiace, ciao.